Голодні ж, коли в розмові довелося вам ставити ось таку крапку, кивнув на стелю і засміявся. Видно, що наші, товаришу полковник. Та видно, погодився Іван Сергійович, кивнувши журно головою. Але нічого, обійдеться і без галт вахти. І ніяких більше про це розмов яких зведень рахунків з капітаном. Зрозуміло, товаришу полковник, озвався командир групи. Ви кудрявий, упевнено, сказав полковник. Галку я знаю, а це короб і орел. Так точно, вигукнули хлопці, вистрончувшись. Ось і познайомились. Вечеряйте. За півгодини поїдете у Ленинград. Якраз транспорт трапився. Півтора тонка і МК ка командуючого фронтом. На цій фразі полковник зробив паузу. Хлопці Кудрявого перезирались. Це ж треба. Хтось із них поїде на авто самого генерала Говорова. Орел уже хотів гукати, щоб автоматник покликав капітана. Хай би той почув, на якій машині, а значить, із з яким понтом вони в'їдуть у місто на Неві. Орел засміявся, уявляючи, як би здивувалися хлопці в естонському гвардійському корпусі, звідки він прийшов у розвідку, побачивши його в авто з самого командуючого фронтом. «Я в машині?» Командуючого, раптом вихопився Галка, піднявши ліву руку, ще й підпер її правою, як школяр-третьокласник. «Єсь Є – загнув палець Іван Сергійович. «І я не втримався і орел. Екіпаж на легкову є, що буде там шофер, Галка і орел. Візьміть у моїй машині два кожухи, закутайтеся в них». Щоб голіві ніг не було видно. Орел і Галка перезирнулась. «Е, Нащо кожух? Ми ж легкові будемо. У Емки вибухом міни знесено верх. П'ятера тонка потягне на буксирі Емку. колесо в ній справні. Буде за кермом і водій, щоб гальмувати згори. Всі. От тетеріли від почутого. Командуючий був в бліндажі, а шофер на кухні. «Коли таке сталося, пояснив Іван Сергійович. а, -а Тоді зрозуміло!» – полегшено зітхнули парашутисти. А Куроб підморгнув орлу й галці. «Ну, що б біжони з Невського?» «Потягнемо вас на буксирі, а нам у Кузові буде тепліше. За кабіною затишок!» «З вами ще з десяток офіцерів їхатиме», – сказав шофер Емки, на який прибув Іван Сергійович. Розвідники жадібно їли смажену картоплю. Вона пахла соняшниковою олією. Галці здалося, що він зараз вдома, і цю картоплю подала тітка Маруся, а не полковник. «Щеб яєчні з салом!» Галка уминав картоплю і оселедець і поглядав на полковника, внутрішньо вичуваючи, що той жде, поки вони підкріпляться, а тоді скаже щось важливе. А їм треба спитати, у якому госпіталі лейтенант Петро. Може, скаже полковник і про Васю Саратовця? Мовчанко порушив Кудрявий. «А чому не приїхав майор Савич? Він обіцяв зустріти нас, коли прощались на аеродромі». «Знаю, ми часто говорили про вас усіх», – стишив голос Іван Сергійович. «Майор Савич у далекому відрядженні». «Он як...» зітхнув кудрявий туди полетів кивнув головою на вікно що виходило на захід